Ötödik fejezet Egész jó századot loptam, jegyezte meg egy hét múlva Péter, amikor Lakroánál jelentkezett a sátorba. Nagyszerűen bírják az utat. Egy kis vérhasvam, összesen hét beteg, de a többiek kitűnően bírják. A betegeket meg ellátja a törzsorvos. A Velszi herceg főzött. Kitűnően. Biribi elsőrangúan bevált. A törzsorvos népszerű volt a betegek között, néhány orvosi könyvét olvasgatta naphosszat a szekéren, mert a könyveit magával hozta Timbuktuból. Mindenkit megvizsgált, lázra kinintadott bélhulútra ópiumot. Król fuvaros ült a bakom, mint szekerész tizedes. Vligny kitűnő tisztnek bizonyult, észrevette a legapróbb szabálytalanságot is, szigorú volt, de igazságos, Kisérideg, ideg, de emberi. Látszott rajta, hogy jó ember. Csak azt tiltotta meg, hogy a katonák az oázisok kóbor kutyáival kegyetlenkedjenek. Pedig indokolt szokás volt, hogy ezeket a rühes, csatangoló ebeket lepuffantották vagy agyonverték, hisz erre felé nincs pasztőrintézet, és akit az oázisba megmarad egy veszett kutya, az halott ember. De a hadnagy nem hagyta bántani az ebeket. Pihenő helyeken leült közéjük simogatta ezeket a kiálló bordájú kuvaszokat bánatos szemmel timbuk jött szélhámos katonák, mintha soha sem lettek volna pajtások, úgy megadták egymásnak a feljebb való tiszteletét. Hudnicska Vligninek, a vercihelceg Péternek. Jó tudták, hogy a fejükkel játszanak, ha az ellopott század megsejti, hogy közlegény itt még a százados is. Este lakróás átrában összejött a törzsorvos és a hadnagy, szerették volna, ha Péter, Hudnicska és a többi is itt lennének, de képtelenség, hogy tisztek és altisztek együtt tejázanak. Vigyáztak hát. Lakroa a térképet nézte. Már szép utat tettek meg. vörös szeruzával jelezte a kilométereket. Itt kell lennie az oázisnak, mutatta a többének az út célját. És ki tudja, hogy ott kincs van? kérdezte Vligny. Tesék? Péter, felelte vontatottan a főhadnagy. Csak ő tudja. Lehet, hogy egy szó sem igaz belőle, töprengett szomorúan Vligny. De a legvalószínűtlenebb jó ér is kockáztatom ezt a vacak életet. Ha megtaláljuk a kincset, veszek egy hatalmas kastélyt parkkal. Kutyákat nevelnék ott. Én, mondta Biribi egy bölcs orvos derűjével, alapítanék szanatóriumot, ahol beteg csecsemőkkel foglalkoznék. Már a légióba voltam tavaly, amikor annyit írtak erről a szerencsétlen Manner professzorról. Az az elszászi orvos, ha emlékeztek. Tele voltak vele a lapok is. Sebész volt, aztán kitalált valami szert, ami az újszülötteket ellenállóvá teszi gyerekbetegségek ellen. Mert az újszülött az könnyen fertőződik, szervezete még nem szokta meg a levegőben röpködő bacillusokat. És beoltott készletéből csecsemőt a szérumával. Emlékszem, kiáltott Pilip. Meghalt mind a gyerek. E, igen, igen, akkor éppen veled voltam Belabeszben, amikor ez történt. A szerencsétlen Manner állítólag öngyilkos lett. Eltűnt, kalap, kabát nélkül kiruhant a kórházból, és nem látták többé. Hát ezzel a szérummal foglalkoznék. A csecsemőket ellenállásra szoktatni. Gyönyörű feladat, csak sok pénz kellene a kísérletre. Szegény Manner annyira bízott ebben. Péter lépett be és keményen tisztelgett. Alázatosan jelentem! Mindennek vége. Egy tevés osztag közeledik. Azt hiszem, katonák. Bligny és Biribi megrémültek. Lakroá felállt és kiment a sátorból. Felment egy homokullámra és távcsővel nézett a jelzett irányba. Vagy tíz tevés alak ügetett feléjük. Már nem voltak messze. Valami megcsillan, ha egy percre a fénybe érnek. Kard. Húvassak sorakozót? kérdezi Péter. Csodát! Mivel magyarázod meg a legényeknek, hogy néhány tevés alak elől menekülünk? Eléjük megyek. Vligni átveszi a parancsnokságot. Miért éppen maga megy? Először is azért, mert így akarom. sorba, mert mégiscsak én vagyok itt az egyetlen ember, aki csak ugyan hivatásos katona volt valaha, tehát kevésbé árulhatom el magam, mint te, vagy Vligni. Rompesz! Megindult a közeledők felé. Nyugodtan ment, még cigarettára is gyújtott, mintha csak vacsora után sétálgatna. A vakitó öltvényben a közeledők akkor a port vernek, hogy nem lehet megszámolni őket. Kevesen vannak, valami őrjárat. Nyolcan voltak. Elő két tiszt. Éppen az első nagyobb homok dűne árnyékába érnek. A tiszt meglátja. Villan a kardja, amikor lakroával találkozik. A nagy tiszteleg. Kik vagytok? Szólóda öt lépésről a százados. Szerzsin hadnagy és öt tiszt. Deville százados és most a hadnagyot félretolja valaki, és előléptett egy másik pisztolyjal a kezébe. Le Croix közlegény, letartóztatom. Bördi rezredes volt. A tuniszi helyőrség tiszti küldöttsége, Bördi rezredes vezetésével enyszerfrába részt vesz az erőd egy győzelmi évfordulóján, amelyet minden évben megünnepelnek. A tuniszi ezredek is köze van a diadalhoz, tehát ebből az alkalomból tiszti küldöttség utazik Ensefrába az évfordulóra. Néhány napot vendégségbe marad az ezredes a tisztekkel. Közben a bedúinok, akik vadászhírekért kisebb jutalomba részesülnek, két oroszlant jelentenek a közelbe, és a tisztek vadászatra indulnak. Így akadtak rá századosi egyenruhájának díszében a portugál tengerésztiszti stíléttel ékítve a lefokozott főhadnagyra szó szónélkül átadja a kardját a pisztolyát. Az ezredes keményen nézi. Mellette korott tábornok és Lorien főhadnagy is itt van. Hogy kerül ide századosi egyenruhába? Kérdezik korrott. Félrevezettem két peloton katonát és néhány jóhiszemű bajtársamat. Szóval az a század katonaság ott a dom túloldalán maga vezénylete alatt jött idáig? Persze ez lesz az a furcsa század, amelyik eltűnt. De hát azok az atlasztáján jártak. Soha sem jártunk arra. Megtévesztettem az üldözőket. Egyedül én vagyok a védkes. A többiek jó jöttek. Még azok is, akiket szintén rávettem, hogy hamis rendfokozatot használjanak. Az ezredes nem szólt, csupán merően figyelte Lakroát. Most csendesen eléjelépett. Mit keresére erre ennyi emberrel? Ha szökni akart volna, akkor Gáóba hamarangolt előletre érhetett ilyen nagyszámú kísérettel. Én nem akarok szökni, Hiron hadnagy nyomába vagyok, és felderítem az oázist az egyiptomi határ mentén. Megnézem azt a tábort ott, mondta Lorian és indulni akart, de egyszerre vagy nyolc szurony meret rájuk, és a szaharába szokatlan, módon megszólalt valaki. Hands up! Lorian a fegyveréhez kap, de lefogták. Egy tisztnek sikerült elsütnie a fegyverét, de félreütötték, és mire észbe kaptak, mindegyiket erős kezek tartották fogva. Péter ugyanis nyomban, Lökroá távozása után összeszedte a beavatott embereket. Az Ezredorvost, Villandot, Hudnicskát, a Velszi herceget, Vlignit Krollt, Landonderit, és mi alatt az álszázazossal beszélgettek, ügyesen bekerítette őket. Emberek, mondta Lakróvá és revolvert vett elő. Azonnal bocsássátok szabadon a tiszteket, mert most egy erős kar átölelte hátulról, hogy mozdulni sem tudott. Péter volt. Izgatott könyörgő hangon nagy Főhadnagyúr az Istenért! Gondoljon, híron, hadnagyúram! Ő várja! A foglyok csendben álltak. Nos, mondta hidegen az ezredes, Meggyilkolnak bennünket? Lakroa végre elszánta magát. Először mióta útnak indultak, hogy végigcsinálja, amit elkezdett. Tisztudak, mondta. Én elindultam ezekkel az emberekkel, hogy felderítsem azt az oázist, ahol nagy eltűnt, és pedig abba az irányba, amit helyesnek hiszek. Nem vagyunk már nagyon messze. Becsület szavamra kijelentem, ha a célomat elértem, vagy meggyőzöttem a tévedésemről, megadom magam. Önöktől csak annyit kérek, hogy addig lovagoljanak. A tábornok úr és az ezredes úr is meglátják így, hogy igaztalanul ítélkeztek felettem. Egy lefokozott tiszta szava vetette közbe Lorien. Lacroix hidegen nézett rá. Olykor egy lefokozás épp olyan katonai tévedésen alapulhat, mint egy előléptetés. Nem a gallér teszi a jellemet, uram, hanem az önzetlen hazaszeretet. Tiszti becsületét nem a gallérján hordja az ember. Különben is magasabb rangú tisztek döntését nem előzheti meg az ön elfogult véleménye. Ha önöket is érdekli az igazság, e néhány eltűnt katona sorsa és egy téves, régóta téves katonai térkép korrekciója, akkor a szavukat kérem, hogy mindaddig, amíg a vitásponton nem haladunk át, hagyják meg embereinket tévedésükben. Aztán kezükbe fogom tenni a döntést. Akár tévedtem, akár nem. Szerintem, mondta az ezredes, a érvelése világos és elfogadható. Korott tábornok úr és az én katonai tekintélyem is indokolja a felderítő utat, amely magasabb katonai szempontokból sem felesleges. Úgy van, mondta a tábornok. Lakroa útját Dél-Kelet-Afrikába fontosnak tartom. Addig is titkos szolgálatnak tekintjük, hogy átmenetileg mint századös szerepel. Egyébként tetteiről a felderítés után fog számot adni. Mindannyiunk nevébe becsület szavamat adom, hogy feltételeit elfogadjuk. Még el sem mondta, és már szabadok voltak. Megindultak a tábor felé, és az ördög tudja honnan Péter már ott várta őket a dombon. Amikor feltűntek a tisztek, feloldított. – Ox arms! – Percek alatt sorakoztak. A tisztek kifogástalan arcvonal előtt léptek el.